Я поїхала, нічого не взяла. Та й невеликі скарби були там у мене – кілька сорочок та спідниць дві, та ще там якась юпочка та кожушаночка. Не до того мені було тоді, щоб те забирати, а потім вже пані не отдала. От я й надумала собі – піду я поденно робити». Порадилися з Прокопом та й вдалися до хазяйки, що хату наймала. Своє лихо оповістили, питаємо, чи буде її рада на те, щоб ми поденно за хату їй сплачували. «Добре», – каже. «Будуть гроші, отдаватимете поденно. А не будуть, то я й підожду вам. Ми перебралися до неї в хату». Хозяйка наша була удовиця старенька, привітна і ласкава. А що говірка? Розказує та й розказує, та все про своє лихо, що весь рід їх звівся, що сама вона в світі зосталась, як билина в полі. Зітхає раз у раз, частенько було і сплакне. Та й за нами чимало вона сліз вилила. Як було, садимо з чоловіком у купці та говоримо, вона й почне плакати та примовляти, що ось ми молоденькі, ось ми і хороші, ні в року. Жити б та жити та людей з собою веселити, прикладає та й плаче, ми вже її вмовляємо. Хіба тоді ущухне, як надійде дядько, та гримне на неї, знов баба кисне. А вона його боялась дуже, що такий він ані до нього заговорити, ані його спитати. Що це за чоловік у світі? каже, було стара. Який же він грізний та неласкавий, нехай Бог боронить, чи він ніколи роду не мав, чи що таке, Бог його знає. Рано-ранісінько схоплюся, біжу на поденщину, повертаюся пізно. В руці в мене зароблені гроші, весело поспішаюсь додому. Ще на дорозі стріне мене чоловік, любу та міцно стисне за руку і спитає тихенько, чи добре натумилась усте. От якось сидимо ввечері, мускальна на лаві з люлькою, хазяйка коло віконця, а ми з прокопом отдалік. Сидимо мовчки всі, коли у двері хтось стук-стук, а далі здорові були, гукнуло щось за дверима. Сеж Назар, у війшови стоїть перед нами, стелю підпираючи, люлька в зубах і свизна, тип казав, у гості кучері поховалась». Хазяйці і всім нехай Бог Помагає Спасибі, милості вашої просимо Вітає його стара Звідки си ти взявся, Назаре? Питає Прокіп, от наче з землі вийшов Я звідти, каже Звідки добрі люди мандрівки Виглядають Дядько поворушивсь, поглядає на двері А чого се крутишся, пане Москалю? Однієї віри, не цурайся Дядько все дивиться На вікна, на двері Ова, який ж баскет «Чи не вітра в полі хочеш піймати?» «Да ти і сам, бачу, степовик. Отже й не пробуй, не піймаєш. Але чи дай мені люльки запалити? Як же вам ведеться тут?» Питає нас. «По чому в місті молодиці моторні та гарні?» Моргає на мене. «А в вас там як?» – питаю в його. «Як?» «На вибір дають на людську волю. Хоч утопись, хоч так загинь. Ох, мені лишечко, годину моя!» Зажурилась хозяйка. Дыску тільки вуса покрутнув. А стара, питаю, живе «Стара все перетерпить, кланяється вам. Питаю за себе, що там пані казала?» «Еге, було за вас обох панові на горішки. Через твій, каже, розпуск двох робітників утиряли. Хто ж дурним зостався? все «Все-все, пані. А я скажу, дурень, не дурень, а стоючи перед нею, на розумного й трошки не походив». Хазяйка тим часом вечеряти просить, а Назар доставив за пазухи пляшку горілки і поставив на столі. «Вип'ємо, каже». «Поповній, бо наш вік недовгий. Бувайте здорові, в кого чорні брови». «А дядько, що се каже за горілка? Лучше води напитись, як такої горілки». Коли хто схоче, то нап'ється й води, — озвавсь Назар. Горілочка здається добра, — каже хазяйка. Бодай тому шинкареві таке життя добре, — огриmnув з дятько. А проте випив і ще, і ще, і ще. Вип'є й сплюне, налає і знов вип'є. Стара дивиться та головою хитає, а далі вже не стерпіла. Що ж ви так її годите?» «Не твоє діло, бабо», – гукнув дядько, «для приятелів п'ємо всяку. Та на здоров'ячко ж». «Знайте нашу московську добрість», – додав Назар. «Вечеряємо, говоримо, а дядько п'є, та й п'є, та й п'є. Зблід на лиці й на стіл схилився, дивиться на нас із чоловіком та й каже. «Ой ви, молодята, молодята, недовго житимете в купці. Та годі, не журіться. пожили, порозкошували і буде з вас. Бувай таке, що з повиточку ласки добра не знаєш, вік звікуєш під палкою».